Salmul 13 al adevărului. Doamne, adevărul tău cu obrazul de crin și degete de foc în minte ne-ai adus. Doamne, adevărul tău din mărgăritarul iubirii din inima noastră l-ai ascuns. Doamne, adevărul tău ca fulgul de nea peste gândul nostru să scânteieze l-ai pus. Doamne, adevărul Tău ca un sâmbure de foc în vorba noastră a pătruns. Doamne, adevărul Tău ca un drug așezat la al porții palat, cugetul nostru în Duhul Tău l-a închis. Doamne, adevărul Tău ca un grădinar iscusit a stat, când grădina din suflet ne-a sâdit și udat. Doamne, adevărul Tău ne-a ocrotit mereu când pe sufletul neamului nostru haitele celor rău s-au aruncat. Doamne, adevărul Tău, crucea păcatului nostru a purtat, când să punem jertfă, trupul și sufletul nostru ne-a învățat. Doamne, adevărul Tău, ca un arhanghel cu sabia scoasă a stat și balaurul minciunii l-a tăiat. Doamne, adevărul Tău, ca o pâine, pe masa vieții noastre ai așezat și ca pe fi înviere, la cina, tainei tale, ne-ai adunat.